Безпорадним і нікому не потрібним. А тут ще й чорнокнижник зі своїми порадами. Над усе бійця зарозумілості і бундючності, чванливість роз'їдає душу, нівечить світогляд, засліплює очі. Зарозуміла, бундючна людина неминуче стає безсовісною, бо совість уживається тільки з простотою. Людина, задоволена собою, стає нестерпною для всіх, хто її оточує. Такій людині завжди хочеться бути попереду, слухати з усіх боків, похвали. Навіть на вищих їй хочеться дивитися зверхньо, з погордою. В постійному піклуванні про звеличення власної персони самозакохана людина втрачає гідність людську. Жадоба шани і слави ніколи повністю не втамовується. Це прірва бездонна. Тут чорнокнижник заплющує очі, ніби в ту прірву заглянувши. І ще раз нагадує. Людина, яка любить тільки себе, неминуче стає безсовісною. «А що ж таке совість?» – стражливо питаю я, щоб перестав набридати балакучий стариган. А він непідробно жахається. «Не знаєш, що таке совість. І так спокійно запитуєш – отямся, отямся і затям собі на все життя». Совість – це те, що нагадує людині кожної миті, на кожному кроці, що вона не одна на світі, що вона нічим не краща кого б то не було. Совість – це основа мудрості, бо наймудріша та людина, в якої совість найчистіша. «Це збагнути важко, – понуро говорю я. Чому ж важко?» та будь-ти мудрішим за легендарного Соломона в словах і ділах своїх. Але якщо ти береш у людей більше, ніж даєш їм, або якщо розплачуєшся з ними сумнівними вартостями, перед лицем вищої правди ти дурень і злочинець, бо сам того не відаючи сієш зерна, з яких для твоїх нащадків виростуть нещисленні бідування і страждання. Жити розумно, жити по совісті, то означає – Ніколи, навіть після найважчих трудів, не вважати людей своїми поршниками. Хто кому більше служить, зважити і виміряти важко хоча б уже тому, що добро – не завжди добро, зло – не завжди зло, а щастя часто обертається нещастям. Ти, напевне, прочитав мою поему «Веління сонця». Нагадаю тобі її фінал. Та перестаньте ж, мудрі душезнавці, ліпити на людину етикетки. Людина вище ваших мудрувань і поглядів. Вона не підлягає ні міркам, ні критеріям, з якими підходити до неї звикли ви. Одержана від матері природи в житейському кипінні роздобути ні славити не треба, ні ганьбити. Ні Бога Гордого, ні черв'яка Слизького – з людини не робіть, слизько язики. Ви розум маєте, то промені мої. Ви душі маєте, у них моє тепло. У ваших нервах, у крові, в очах, Мої краплини і мої іскрини. Під теплими серцями матерів Ворушаться майбутні гості світу. Усі вони однакові для мене, І я кажу напутні їм слова. Скоро життя почнеться. Як же воно складеться? Де ті шляхи, якими підеш по світу ти? Кволима чи могутнім станеш у тім майбутнім? Що там шукати будеш? Що пощастить знайти? Жити почнеш ти, може, як у теплиці рожа. Шовком тебе обгорнуть, кластимуть спати в пух. Виростеш в теплій лінії. Власті в ряснім цвітінні, в тім раюванні раннім не буде твоїх заслуг. Перші літа на світі ти проживеш в лахмітті, будеш на дошках спати, бачить голодні сни, будеш, як бідні діти, крихті черстві радіти, в тім, бідуванні раннім не буде твоєї вини. Щиро полюбиш книжку, зранній до ночі нишком будеш впиватись нею. Тішечі юний дух, Будеш багато знати, Тонко красу сприймати, В тому, що мудрим станеш, Не буде твоїх заслуг. Будеш дивитись на книги, Ніби на шмаття криги, Як вогню боятись їхньої товщини,